Berrizail nagusia zurekin pantxikarran bide eta Emili Marten paueko hauzitegirat deituada elduden urriaren seian. Espainiako justiziak haren kontra luzatu euroagindua notifikatuko diote, Frantzes Estatuan legezkoa bada ere, hergira presoen eskubiden aldeko mogimenduko kide izaitea leporatzen diote. Eurizmoaren kompetentzia hele parengain ustea bozkatu dute barda aturi Euskal Kosta hiri elkargoan, atik erriek egonaldieri loturiko zerga berenganatzen alko dute. Zerregan nahi duen horrek esplikatuko daukuzu intzarrieta. Kirurgiatikiak mehatxatuak izpurako klinikan, garazi baigoriko autetxeak mobilizatzen dira serbitxunen atxikitzeko izpurako klinikako arduradunekin bilkurak biderkatzen dituzte, atera bide bat atxeman nahian. Izkuntz politika adibidez berdinak aztertu dira. Asteuntan kor txikan, lingui mondi izeneko mintegian, Euskal Heritik ordezkaritzabat joanazen, xolasen bilana berisail untan. Eta ireila bururatzen ari dela, egun ere temperatura beroak, marian ez. Horri eh? da, oita behatzi, oita margradukoak izain dira eskolegi barnek aldean kostaldean. Zomaik e, radu gutiago, iduzkia bakarrikukain dugu sola hortan, lanoko txia atxalde apalean kostaldean sartuko bida. <gülüyor> tituluetan aipatu bezala urgiaren seian pauueko auzitegirat deitua da Emili Marten Espainiako Justiziak euro agin du bat egina baitu haren kontra. Preen eskubideen aldeko hergira muggienduko kide izaitea leporatzen diote eta ugiaren seian pauueko epaitegian ofizialki jakin zaio euro agin du eskaera. Urgiaren egingo da ausia. Emili Marten beste berro eta sei presunekin batera sartuada da hortan, Espainiako Audientzia Nazionalak berrogoita zazpi presuna hauzipetu baititu, denak euskal presoak sustengatu izanagatik eta hauen eskubiden errespetua aldar ikatzea agatik. da, ipar egin ekin zengatik deitua dena. jakin berda, herri da mogimendua, legezkoa dela frances estatuan. Emili Marten. Eurua gindua hori lotua da egiraaren eh, eh, eh, mugimenduaren aferari madgilean. Eluden hilabetetan uh, eh, izanen da hauzi uh, potiolo bat eh, madgilean. Nun bihugetaxa epertsona pertsona peratuak diren, gaini. Eta da pixkat uh, presoen ez sustengoaren inguruko hauzi uh, bat. Hau da, badira egirako kideak, horretzen bagi da egira ilegalizatua izan da bimiratama iruan, badira egirako uh, kide batzu, badira abokatuak, badira edikoak bat dira etxerateko zenide batzu, baita ere uh, Euskal Preso Politikoen uh, kolektiboaren bitartekariak. Uh, Beraz makro hauzi eh, bat, makro prozedura bat, gauk uh, eragileak xalatuna nahi zutena, zen uh, bombaia, bai, aurra gindua xalatzen da, baina da hauzi ogen eksistenzia xalatu behar dena uh, xarekada horiek uh, izan dira bimilata mairutik, haieteko konferenziaren biharamunan ginen bimilata mairuan, Uh, voilà, Ez dute tokide ikolako hauziak eta argida hor espainol gobernamentutik uh, presoan inguruko mugimendua eta suten uh, guri hautsi zainai dutela. Et... Euroaginduen kontrako kolektiboak elgarretaratze bat antolatuko du Urgiaren amarrean haratzeko seiak eta ditan Baionako subprefeturaren su aintzinean eta Euskalegia zuzenean elkarteak Emilie Martinen kontrako Euroagindu eskaera gogor salatzen du, Euskalegian bake iraunkor bat lortzeko saiakera etengaben aintzinean ulerte zinadela epaitegien bidearekin segitu nahi zaitea. Emilie Marten EHZ-etako laguntzailea da eta beraz babes osoa elarazten dio elkarteak. Ipar Euskal Herriaren lugalde antolaketa berrian, turismoaren kompetentzia heleparen gain ustea bozkatu du bar da aturi Euskal Kusta e iri elkarkoak. Herriek aldiz, egon loturiko zerga beren ganatzena dute. Zer eran nahi duen horrek, intza harri eta elkargoko elkarkoko bilkurantzinen bar da. Aturri Euskal hiri elkargoak hau batez zonartu du turismoaren kompetentzia eleparen gain ustea. Eztabaida zerbait izan da, bainan ustezena baino askoz gutxiago, duda batzu funtzionamenduari daoakionez eta batez ere ea turismotik diru dirusartzeak erriek ikusiko dituzten. Beldurrak beldur, neorkestu bozkatu kompetentzia eleparen esku ustearen kontra. Prezeski erri entzatizan diru sartzea estela galduko bozkatu baitu Hiri elkargoak. Michel Benak biarritzeko uzapeza eta hiri elkargoko presidente ordea. Normalman da preuaa not C la komun da eglomerazio. Normalki notre legeak dio hiri elkargoak duela egonaldiaren le, zerga eskuratu behar, baina hand lege berak dio, herrieiek lehenagotik erabaki comune badute, instituzio eta egonaldi zerga mantentzea mantentzena ahal dutela. El pre la tax de sejur, Le konser, com le comune de Bayonne, Biarritz, Bidar... Bayonne, Biarritz, Angelu eta Bidartek ala erabaki duten ez, egonaldi zerga ez da hiri elkargoaren zat el izanen. Le sejour, la comunidad de la prelev Eta egonaldien zerga hori, erribakoitzak erabakitzen duzen batekoa izanen den, erribatetik bestera desberdina izan daiteke. Horroitaraz ezagun sua piztuko dutela gaur suhiltzailek Baionako panoko karikan berritzeko den eraikuntza batean eginen dute ariketa handi bat, eta panoko karrika etxia izanen da ondorioz laster goizeko sortziontaik goiti. Eta erretretatuak berritzere karikan izanen dira ostegun ontan, bederatzi sindikat eta erretretatu elkartek deiturik Bayonako erriko etxaren aintzinean bilduko dira goizeko amarr Eterditan, xar aganden edo ejetreten galdeginen diote gobernuari beren erosteko ahala beti apalduz joanki delakoan. <rants> Iparaldeko ea jota pen bealderdiak sartze politikoa aurkeztu du atzo Eusko lege biltzarrerako auteskunden emaitzak aipatu dituzte lehenik eta biziki baloratu dute alderdiaren garaipena Euskal autonomia erkidegoan. Naiz eta ez duen gehiengo osoa bildu gobernuak ekonomia eta sozial mailan ere duen lana, segitzen halko duela, azpimarratu dute, iparaldeko kideak, ea diotaren esperientzia eta pragmatizmoa ere, azpimarratu dute, entzulen ditugu iparaldeko kideak sortziak eta ditan. Izburako klinikan kirurgia tipiak mehatsatuak dira, baina gara ziba igoriko autetxiak dira hortaz, eta klinikako arduradunekin bildu dira, aste hartuntan, Bernadet Argein. Izpurako klinikan, lastech abiatuko dituzte obra haundiak, ainitz gostako direnak, eta horien dirustatzeko hautuen egiteak behartuak dira. Egun bakar eginak diren operazioenak, ez aski emanko horien kentzerat doatzi. Beniatarabite gara zibaigo hiheri elkargoko presidenta. Ehen problemena da, beaz, chirurgia ambulatua hori, beaz, daiti hori. Ez dila dira ikartzen, main siloa egiten dila. Beaz, Ludo Fondationian. Eta hortakotz, behen proiektuan, blok operatua hori, eh, eta operatzeko leku hori, nahinute kendu, eta horren lekian ezagri, beaz, gambara zu ezagri, eta hori gambara horiek, zuen dezuid, edikazionel leku bat izain dela, eta diru gehiago hori ikariko dila jadanik. Kirurgia kipi horiek nun egin Dona Paleo edo Baionako ospitaletan horiekin ere hagemanetan dira izpurako arduradunak. Garazi baigoriko autetxiek nahi dute zerbitzu hori atzurutuki atxiki eta joan dira klinikako arduradunen mintzatzerat obrak hasterat doatzila estenez berantegi zerbitzuaren begiratzeko galdegindakogu jabiti. Bon, Mementoan, helburua uh, zen, behaz, horren uh, uh, xabetsu horren agastazia. Mehen, behaz, obrak hasiko tira, unte, orte undaguntan, behaz, uh, zein duten lan ahondienak behaz hasiko tira, beti atxikiz, uh, blok operatua horren uh, atxikitzeko gisa. Zomait, ilaiteen burian beharko da trenkatu, batako gira behaz, main, baten un, inburian jarriko, Heik ilan, edo migoik ikusteko zeiten handugun ez, horren zeritzu uh, horien salbatzeko. Beraz laster izanen da biltzake hori, operazione tipiak lekuan berean egiteko ahala garrantzitsua beita lugaldeko jendeen Bien txezua dispositiboaz itzaldi publiko bat aratsuntan azparnen, azparneko lur aldea e, riel kargoak, departamentuko kontxeluaren 2008-2008-2008 egitarau berrian parte hartzen du, eta hortan doa beraz, bien txezua egitaraua, bizitegi deatuen konponketa, obekuntza, energia mailan, eduta ere egokitzea adineko edo ahalmen hurriko pertsonentzatolako neurriak ditu dispositiboaz. Positibu Unek Orkestua Izanenda Shari Forciak Eterditan Elgar Centroco Emile Lavigne-Gelan Departamento de Coconchilua Hor Izanenda John Rao Manol urbi zen musikaria zendudela atzo larogoitairu urtetan zarau zen. Euskal zale jaundia ikastolako erakasle izanazen. Ainitz haukkantu egintzituen mila behatzeontairu rogoi eta larogoi amakkadetan. Ran Robert Han, Alakan edo John Brown bezala. Orotaratiru rogoi bat kantua tera zituen eta ainitz ikastetxeetan erabiliak izan dira horiek segur zuek ere, ikasi edo kantatu ditu zuela. Asteuntan korsikan iraganden lingui mondi izeneko mintegian bildu dira... Bretañako, Kataluniako eta Euskal Herriko izkuntza politiken arduradun nagusiak. Euskal Gobernuko hizkuntza sailburua den Patxi Bastarrikak eta Matio Berge, Euskararen erakunde publikoko presidentak parte hartu dute, izkuntza politika obratzeko gizartearen onarpena eta parte hartzea baitez padakoa dela azpimaratzeko. Matio Berge il véritable consensus uh, au niveau des porte-parole de politiques Et kesko kontsin politika eramaileen artean gizarte osuak onartu eta parte hartu behar duela hortan hérétique les premiers chiffres et les no, premiers beriki egin den ingurtasosolinguistikoren lehen zenbakiek hori erakusten dute nahiz eta iparraldean euskaradunen kopurua beti tipitzen ari den belaundi zaharrena galtzearekin, berpiste bat agertzen da gaztean aldetik. 44 des en en basque, ama eskolan sartzen en... diren xodam... egun aurretarik berroita uh... lau, sare elebidunean edo murgiltze sisteman sartzen dira. Eta gero, iparaldeko egun biztanletarik larogoita malauek, diote, ruralde hau elebiduna izan behar dela. Beraz, Kongrua oartzen gira ikus molde bateratu bat dela izkuntza politikaren alde, hori abiatu da elkarten mundutik eta segida hartu duten aktore publikoen implikazioak ere sortu du kontzentu hori. Aratagogo eta segitzeko eta elkarlana aintzinatzeko egun horiek segidabatukan dutela, ukanen dutela, egin daukute parte hartzaileek. Futbol itzordu batekin burura dezagun, Europa Ligako bigarren eguna, ostegununtan behatziak eta bostetan bilboko atletikek autrisako edo austriako bienako rapid taldea ere zibitzen du. Euskal Herriko kanpoko berriak barna ditzagun oraigoiz Berri Saiona Suekilana Kristofetaintza Eta estatu batutako berri on bat tribuk ilabeteak daramatza te protestan ipardakotako stanning rock erreserban. Helburu garbia dute dakota akzeso olio bidea egiteko prozesua geldiaraztea, petrolio Misuri mizuri zeharkatuko dute urazpitik eta arriskuan jardezakete siukzen bizimodua, siukzek ibaiko ura erabiltzen dute dateko gusta kurestatzeko abereak elikatzeko eta arrantza egiteko. MH hamazazzpi hegazkina erusiak misil batek erorazi zuela, baiezeztatu inkestadaraman prokuradore taldeak. Ikerketa burutzen ari den nazioarteko prokuradore taldeak dui ondorioztatu Malaysia Airlines konpainiako MH hamazazzpi hegazkina erriar misil batek erorarazi zuela uztailaren hamazazpian, Donbas eskualdetik botaia izan zen misila, errusiaarrek agiria politikoa eta partziala dela salatu dute. Jeffrey de Laurentiis izanenda Estatu Batuetako Embasadore berriak kubana. Hori adierazidu barak Obamak, baziren berrogeita urte etzela Estatu Batuar basadorerik izan kuban, haitzina bat bezala aurkeztu du gertakaria Estatu Batuetako presidenteak. Eta Patrick Guiz, Nikola Sarkozi den kontseilari izan zenak, liburu bat argitaratu du franziziako presidente OIA gordezka grabatu ondoan. Gaur argitaratzen da liburua laoz du plizenburuarekin eta kondu garbiketa egiten du Patrick Busonek, eskuineko primarioentzat billabete falta direlarik arget agertzen du liburua.